Yes! Då var vi tillbaka med en ny och fräsch podd med under ett nytt och fräscht namn. Och är den här gången vi firar bestämda personer och inte en jävla kladdigt hopkok från vilka som kan och inte är sjuka. Det är alltså jag som är töjen och sen har vi de tre vännerna här. ja Nu En Ja, nu på gång Vi kan alltså. ju presentera oss själva. Det är jag som heter Filip. Jag har varit med ett par gånger tidigare här. Ja, och med mig har jag några gånger. Vi kanske ska flytta på den här som man hör lite bättre den här är... Så! Kaffekokan är mitt i mitten. Ja, sjön. kaffekokan står och stör ljud. Ja. Och lilla Martin då här Som har varit med några gånger Ja, några gånger Här Vi har ju valt ut, eller jag rättare så här Har valt ut tre personer som jag känner... Eh, Intellektuellt stimulerande. <laughs> I, I mitt umgänge, nej. Ingenting i demokratin. Jag eller. tänkte säga intellektuellt stimulerande. Vad fan, vad fan kom du på mig i så fall? Jag tänkte liksom. För vi satt och snackade om det tidigare, personerna som var med. och sa liksom bara. Solle bara. Ja, men det här är ju som och dum, dummas. Dumma. Så pekade han på Martin som dummare. Och då tänkte jag liksom. Vem är dummas? Ja, vem är dummas? Hur, hur var det här nu? Ja. ja. Nej, det är diskuterbart Nej, men vi, vi kände att eh, Vi startade kaffepodden Vad kan det vara, strax innan jul någon gång där eh, Och sen så Halvvägs in, efter fyra avsnitt Eller något så hittade jag att det redan finns En podcast som heter Tack för kaffet Och det var många som antydde Att vi var rätt lika dem Och kände som att det var lite rip-offs Så jag tänkte, vi, vi fräschar upp det, byter namn Och sätter fyra standardmedlemmar helt enkelt mm -hmm. Det låter ju stabilt faktiskt Ja Skull. Ja, det, är, det är 16 veckor kvar till midsommarafton eller någonting. Mm. Jag tror jag hörde det på en annan podcast. Så vi, vi, vi <laughs> försöker. <laughs> ja, det här med Rutba. Ja, vi, det här... Nej, ja. Men, vi försöker hinna med så många avsnitt som möjligt fram till sommar. Så får vi se om vi gör något under sommaren. Det blir ett... 16 avsnitt då. Ja, det kan. Vi, vi får sitta på det här, kanske. Ja. Nu vet man vad man kommer att lyssna på i alla fall. Va? Nu vet... <går> man vet vad man, kommer ja, att... man, vet vad man liksom går in på Ja precis Det är vi ja, som var men... den helt ja. enkelt Men nu är vi de tre vännerna och ja. tröjen Det är som upp den CS-låda förra gången liksom. Man får alltid skit men någon gång kanske det är bra liksom. Ja precis <går> Förvänta er inget speciellt men... är, Vi är här nu i alla fall ja. Sen får vi se hur det går Det blir ett Hunger games mm. av vem som får Ja, det <laughs> kanske blir okay. Vi, vi förberedde ju med lite punkter vi har att ta upp här. Jag tänkte, vi kan ju börja uppifrån och ner eh, lite halvt om halvt. Köker ni skolmaten idag? Ja, jag köker den i skolan. Mm. Ja, för det är inte jag som har tagit den här punkten. Det var jag, men jag vill diskutera skolmaten eftersom. Eh, nu när man går ut gymnasiet, i alla fall jag är inte du Carl, men. Eh, Vad ska här, det antyda? <här> ja du går i tvåan Och det oh, är lite fuck min intellekt fuck intellektuella nej <här> Vi som studenter Och blir <här> arbetslösa så att säga Ja det är. Lite eh, ja, vi slipper eller ja, slipper och slipper. Vi kommer inte få någon skolmat eh, Och det tänkte jag lite på Jag mm. suger på att laga mat Jag hatar att laga mat så lång tid Och eh, när man nu har gått till skolan ett väldigt bra tag Och köka skolmaten Och har vissa synpunkter, synpunkter på skolmaten Så jag tror att jag kommer sakna det som föran alltså. Jag har ett tips. Ja, du ska få mig ett Hur länge räcker det? Ch Ch Ch alltså nej, så det här, så lite vi brukar göra det där, jag och och min lillebror. Och alltså, när vi käkar, jag säger att vi käkar två portioner var. Det är alltså sex portioner. Ja, sen blir det åtta matlådor. Och det är rätt nice samma ja. tag. Ja visst. När jag gjorde det sist så lät jag den grytan stå på spisen i så där sex timmar. Så det är habanero sambal, och sambal Den är perfekt Du behöver inte ens ha någonting till Utan du är bara chili -grytan. Du kan ha lite bröd till Det är skit bra bara slänga in i mikro och värma mm. ja, det... Grejen grej jag tänkte var ju liksom, Man är ju så van med det Och eh, de flesta uppskattar inte riktigt skolmaten Men jag gör, gör inte det heller Men ibland tycker jag det är skit Ibland tycker jag det är helt okej okay. Jag tycker Men... det är bra Det är gratis mat. Jag behöver gå 200 meter till en lokal Och sleva på mycket jag vill På en tallriken alltid för lite Men det är ett <laughs> annat problem Det är bara sleva på sen mula Ja men liksom, jag tror att man kommer uppskatta det mer När man har slutat Jag menar på sommarlovet när man sitter där hemma Man kanske är hemma själv typ tre veckor måste mm. man laga mat Man bara, fan vad nice det skulle vara att gå och liksom, ta mat För nu måste man ju liksom gå och köpa mat Om man ska ha färdiggjord mat och, men menar, det är ju att... svårt att få tag på färdiggjord mat liksom. Det är ju en ganska stor variation på mat liksom. Ja så ja, man köra ja. Köra pizza varje dag, eller... Alltså det är ju nice att göra som du sa med matlådorna mm. Men det kommer bli samma mat varje dag Ja ju dag. men då, är, då får man göra det är... Du får köpa en ny frys, och så får du göra tre olika så vi kan variera. Ha såhär, Står du hoch, och hotar maten? Har du tre olika grytor med olika smaker? Jag brukar inte ni laga mat på helgen. Så. Jo, jo, jag lade. Eller så här: Inte Men ofta. Jag, ja, jag, jag vet är... inte om man säger som ofta, men jag kan laga mat. Jag tycker om att laga mat så. Men det är inte så här bara. När man, just när man pratar om sommarlov till exempel. Det slutar ju ofta med att man äter en måltid typ sex på kvällen när man ja. har svältit sig själv hela finns dagen det Finns det röster? Finns det röster? Finns det nudlar? Hålla <hör> pengar till pizza Nej, fan. fan också. Nej, det brukar mest bli. Jag brukar dra pasta bara. Pasta och buljong. Ja, oh, det är perfekt. Det, det är så ja. skitsenkelt. Jättegott också. Buljong. Ja. Buljong. Du, koka kokar pasta och in en buljongbit så blir det skitgott. Du aldrig testat. Nej, det med. Nudlar med så här, smaksatt pulver. Det är ju buljong ja. Men har du en hel tärning buljong till en grader? En, en, en halv Små. Ja, <här> det Då har man ju helt plötsligt en så Mycket man vatten har. Har. Det är fast Men det blir ju mycket bättre liksom Kan man göra det med fond? Det kan du säkert göra Du lär dig bli alltså... svingott Snabb mat ja, med... Fan testa Värsat som hände är att du slänger det i komposten liksom, Så gör du inte den maten du har igång Ja, jo, Så får man alltid tänka när man lagar mat Det värsta som kan hända är att jag inte kan äta det Då ja. Får jag bara säga Fan vad ja. <laughs> Men det är det är samma svar Det är svart. nice det tar ingen tid och krävs ingen energi liksom. Jag har haft en polare som har kokat nudlar i vattenkokaren Så vi gjorde vi i Alperna ja, vi, vi kokade i vattenkoken vatten. alltså, Vi kokade Va? i vattenkoken ja. <laughs> När vi var i Alperna liksom, mm. Vi hade köpt typ 20 000 nudlar eller någonting. Så hade vi liksom en skål Så höll vi varmt vatten i skålen Och försökte göra liksom. Det är så mycket gett eh, det går att vara Men det var När ni snackade om buljong. Det var en kompis till mig Jag ska inte säga vem. Han, eh, han drack eh, ett glas varmt vatten med en buljongbit. Typ. <laughs> och jag det är jag, är så, det. så här, halsar från vattenkokare och sen lägger ett nudelpaket i munnen. <laughs> sen krossar man buljongbiten och slänger in i munnen. Det, det var bara liksom varmt vatten med buljong. Varför då? Ja, var kanske är det. Jag tyckte att det var gott. Alltså buljongen. Alltså, alltså det är ju krydder liksom ja, det ja, men det, det var typ som drickasås. Ja. Jag gillar sås. Men Ja, men, alltså, men, så nog för att jag gillar sås. Så, ja, ja, precis. Och. Men. Du kan bråsmack, Nej. Faller. Man köper så en 10-kronors limpa på Ica sån här, alltså, det, det är i princip 70% luft mm. Sen skär man av toppen på den Varmt vatten och buljong i hela sån här, alltså, <laughs> <laughs> <laughs> Det är bra idé att vi får testa Vi kan ha de tre vänner och ta in och laga mat eller? Ja. Det inte jättekul sant? faktiskt att ha en sån live stream ja. alltså, det, det ska vi, vi, ska vi får ta några helger och sidor Och bara göra dumma saker och streama Ja, ja, ja gätdomaglat, <laughs> maglatning. <laughs> ja, maglatning. <laughs> maglatning med inte vodka. Nej. Vadå? Nej. ja. Nu man vet jag att du inte lagar <laughs> den här punkten har jag lagt till och jag vet inte om jag har stavat det rätt eller inte, men geocaching eller heter det geocaching? Cashing. Caching. Caching. Ja. Har ni gjort det någon gång? Nej. Ja, jag, jag. har alltså, gjort det. Jag har gjort det med min farsa och min ljudbörs, någon gång. Det kan vara ett Fem, sex år sedan jag tror det är bättre, jag då. Ja. Det, det, då, då var det rätt så här Underground, det fanns en åh, app man kunde Köpa för typ hundra spänn och sen fanns det Som ett så här forum och grejer mm. Och där så skrev du liksom in Hur du hade hittat någon och grejer Och sen så räknade jag om du gick och allt möjligt Och sen jag tänkte, för jag åkte förbi på stan idag det, Ni vet de här kattbilderna Som sitter uppsatta utanför game och lite Ställen här i Örebro ja. Det är geocaches Ja, mm. ah, det har jag faktiskt inte mörkt av Nej, för det någon har, gång... är många de gånger eller eller? Alltså, det... det är ingen som vet Det finns ju ledtrådar, hans snubben som har satt upp dem här Han har alltså, det fin... nu kommer jag inte ihåg vad forumet heter För det är länge sedan, men jag kommer ihåg att när jag såg jo, dem kanske. första gången Ja, något sånt där ah. Så jag gick in och han snubben, det är alltså en snubben som har gjort alla de här Jag tror det sitter en 20 stycken i hela Örebro eller någonting ja ah. Och på då, då har han gett så lite ledtrådar det är väldigt gåtrelaterade... Ja, men så brukar det vara med, ja, med precis. att de, de säger liksom... Ja, men den här syns liksom typ och så. Mm. Men, men vänta, vad, är, vad ska man få? Ja, jag tänker... en liten låda, en låda mm. och i den så finns det dels papper och penna mm. som du skriver ditt namn i att jag var här och så datumet Ja, och ofta skriver. får du skriva ditt användarnamn från forumet också för att kunna ja. kan bekräfta. Okay. Och sen kan det vara någon som lämnar en liten så här... Inte vet jag En bryl, en leksak ja. Det kan vara allt från en jojo -jo till en, en tärning, eller Vad sa du? Antrax <laughs> oh, Det var ju jättekul att få ett <laughs> ja. Ja. ja. Ska vi börja lämna fejkade använda kondomer på geocapsen? <laughs> ja, <vad fan? laughs> ja, jag tror att skulle gå under då Nej, men jag, men, är, det, ja, men, är det folk men, som fortfarande gör sånt här? Men det är, absolut Det finns ju en Uh, vad heter vi vid Oskarstorget Ica-butiken där. Mm. Mm. Ja. där I skylten där ah, Ja, det vet jag ena en Jag tror jag var med när vi hittade den, för Daniel var med då Ja, ja. precis, där finns det en. Mm. Det finns jättemånga i början det, finns en, det här får vi egentligen inte säga det För de som inte vet vad geocaching är är ju mugglare Visste ni inte det? Får geocaching får man så det så bara, nej, var försiktig när ni letar så ni inte vad heter det, typ några mugglare. Får vi kanske blir uthängda på forumet nu? Åh mm. oh, shit. Mm. De vet lika vem. Nej, no. men mm. det det, det, det, det, vore, det vore rätt kul att göra det när Ja, vi kan väl löst det när vi går runt på stan. <här> <här> <här> Med lite vodka <här> ja. Det är bara kul. Nej, men alltså det, det är en kul grej liksom. Jag har inte gjort det på skit länge. Ja, man skulle kunna göra någon sån här tävling eller något det som hittar flest geocaches i på, på en månads tid eller något. Martin Barty vill runt med motorsykeln och inte gå. <laughs> wow, you just ruined the whole thing. <laughs> Nej Ja, intressant. Var det Victor eller Filip som lade till Apples nya smartklocka? Ja, jag lade till då faktiskt Jag äh, läste om det på Swigigs. Ja, jag såg att de hade släppt den. Ja. Men, eh, jag vet faktiskt inte så mycket om den, men jag såg att den är relativt dyr vad var det 3 350 dollar ja, för den billigaste Ja precis och ja, det var väl en relativt ful klocka enligt mig som de har släppt mm. Den har väl i princip samma yttre design som en iPhone 6 om ja, man tänker ja, sig så Ja men typ alltså ja, är men, mm. ja, och sen har de släppt någon modell som var väldigt dyr jag tror jag var 10.000 dollar för man guldversionen också 10.000 ah, till 17.000 ja. dollar vem köper en Apple-klocka? Alltså jag menar, Apple kan släppa vad som helst De kan släppa en bajskorv med deras låga på och folk kommer köpa den Ja, ju, ju, men det är, alltså, de har ju kapitalet där. Ja, Tyvärr men är... så alltså, jag tror Det finns ju andra smartklockor Och man, från vad jag har sett från Apple-smartklocka Så alltså, finns det bättre alternativ Och de är mycket billigare än Apple-smartklocka Men det, också. det, det, det, det, det är det det kommer sam Samtidigt om du tänker dig en iPhone ja. den, är, den funkar direkt när du tar den ur lådan Och sätter i simkortet Gemene man kommer att köpa den just för att den funkar. Medan det finns 70 000 andra alternativ till iPhonen. Men som det kanske behövs lite pillande med. Det är inte Apple-certifierat, i och med att det inte är Apple som har gjort dem. Mm. Och det är liksom så här. Och folk som har köpt en Apple-produkt, en iPhone en gång i tiden, sen bara, ja, men det här funkar bra. De kommer att hålla sig till Apple Tyvärr ja. liksom Ja det är som är också att när man köper en Apple-produkt Så är det ju så att om du köper en Apple-produkt Så säger man, ja men det funkar mycket bättre Om du har en annan Apple-produkt mm. Men det funkar bara Jag om du har en annan. Det funkar bara med en iPhone mm. ja. jo. Jag som har haft Android-telefon och en MacBook Air nu När man kopplar in Android-telefonen till Macbooken Och den säger eh. Den laddar inte ens Nej, den laddar inte ens. Och man bara, jaha Så laddar man ner Android File Transfer Ett program då, ja då kan man dra filer Emellan och så vidare Funkar inte jättebra, men den laddar fortfarande inte. Va? Nej. Vad fan? Så man bara, jaha. Nej, det det. Jag... störde ja. mig lite på det också. Jag hade andra telefon försökte ladda den i Macbooken. Man sitter in och bara, ingenting händer. Jag bara, vad i helvete? Startar om för att jag har på Windows på Mac'en, då funkar det. Så kliver Steve Jobs in i en vad heter det? svart turtleneck och bara... <laughs> <laughs> Du borde köpa en iPhone. <laughs> <No. laughs> byr en iPhone, iPhone, iPhone. Det är du som säger iPhone. Så det är roligt om det kommer upp när man kopplar in en annan mobil i själva eh, sin Mac så man bara kommer upp av just byr en iPhone. Så Nej, jag vill ha en gift på Steve Jobs i sin svarta turtleneck och glasögon som står och gör här, irländsk folkdans jag förstår ju att det är konkurrens men att de går så långt. Ja, de... Du har ju en smartklocka Davidsson. Ja, jag har en Pebble klocka. Mm. Berätta lite om den tycker. Eh, jag. Den här har ju då svartvit skärm Och det är, den det är bra Det är bra, det är bra, det är bra. bra som fan Hur lång batteritid har den här frågan? Den frågan? De lovar på hemsidan upp till sju dagars Jag brukar få 56 dagar Men det är ändå strång Och då är det konstant Bluetooth mellan mm. min mobil och den Frågor jag har hört då. med Apples klocka så får man ladda den dagligen mm. Vid flitigt användande, det vill säga att du kollar klockan upp, Kollar lite appar De lovar inte ens 24 timmar Nej. De, de, de nämnde det liksom att Den här kanske klarar 18 timmar Så sitter de snabbt över till Men det kan gå mycket bättre om du har liksom, men, Under mm. Men var, var då? Jag förstår inte varför man ska släppa en klocka om man måste ladda den, Marina. Liksom. Tänker man nu utåt, typ. ja. Mm. Men när jag, jag köpte min, min Samsung första gången, då kunde jag, jag kunde gå två dagar utan att ladda den. Och det var i början, alltså de första dagarna. Mm. Nu, och sen appar Ja, uh, direkt när man köper en ny telefon, då pumpar man den med appar. Det, alltså den är full på 24 timmar. Liksom. Men, men, eh, jag tänkte fråga, du som har en smart klocka, mm. du använder den till. Alltså, mer så här specifikt alltså, äh... Porr <laughs> Porr Svart vit, såhär bara. Ja, i, okay. ja. ja. Det, är, det är de här gubbarna som går över vägen så och tar varandra i röv <skratt> <skratt> Ja, det är inte så bra upplösningar det inte så bra Nej, jag har den dels för klockan ja. Dels för att om det ringer Eller jag har fått sms så kan jag läsa här Ah. Och om det ringer så kan jag antingen svara eller lägga på mm. ja, men alltså, Kan du prata för, i klockan För det är väl ganska lagom tycker väl jag ja, För ja. om vi säger Apples nya smartklocka Den kollar man appar på ja, Jag vet mm. faktiskt inte riktigt Men, jag tror men är, den är den då kopplad, kopplad till Iphone Eller är den, den är kopplad till även iPhone, separat Jag tror du kan ha den separat också Men det finns ju specifika appar till just klockan också mm. Vilket förmodligen rejnar batteriet ännu mer men, men, men vad kommer den att heta då? Iwatch? Jag vet inte vad den heter ja, Men det Watch, Apple Watch tror jag. Tror jag. jag vet inte den heter Iwatch men, eh, jag tröttnade att på deras eh, min, min poäng var i stort sett Att kommer man verkligen behöva allt det alltså, Kommer folk gå <laughs> över från ja, det Men jag kommer? gillar din typ, just det att när man får notifikationer Samtal ja. och sms Just Är du på ett möte, är du på en lektion Det är lätt att liksom swipa iväg eller, alltså, ignorera jag skulle, oss, ja, eller Jag skulle också vilja ha de basic funktionerna ja, mm. med, men just Och där, koppla med min iPhone Ja, jag ska spela Flappy Bird ja. <laughs> boing, boing, liksom, boing, boing, boing. Vad var prislappen på din klocka? Här, det här är den här stålversionen så den är lite dyr. Jag tror den kostar 2400 mm. när jag köpte den. Nu är den är lite billigare men jag fick med laddarmband också. Så stål och laddar. Mm. Sen finns det den billigare som är Utav plast- och silikonband. Och de har precis faktiskt släppt en ny på Kickstarter som är helt sjuk. De vill ha eh, en halv miljon dollar för liksom Pledge eh, för att börja göra sin Pebble Time som den nya klockan ska äta. Mm. Eh, senaste gången jag kollade det var några veckor sedan så hade de 12 miljoner dollar. Oj, herre jävla. Och de vill ha en halv för att det här skulle liksom börja gå i processen. Och de har fått in 12 miljoner dollar. Det är mm. sjukt jävla mycket folk men har vi någon annan Kickstarter som har fått in så mycket. De är, de är mest, vad jag vet. Funkar. All time. funkar de klockorna med iPhone? Ja, den här funkar. Oh, eh, nice. Men den nya Pebble Time, den ska ha färgskärm 64 möjliga färger tror jag. Okay. Det är ju också nice. en veckas batteritid. Det är jättebra. <laughs> ja, det är jättebra. Mycket bättre än 18 timmar. Om det, alltså, det, det kanske är så om du konstant kollar. Ja, ja, ja, det, det, på film, alltså, ja, jag det. Men det är en film. Men det är det som jag vill. Samtidigt som när, när jag tror det var nu när iPhone 5 eller om det var 6 som kom så spred de ju den här bilden på Twitter men de sa att om du, uh, om du upp, gate, ja, nej nej iOS 8 kom mm. då var det någon som spelade en bild på Twitter och sa att nu när iOS 8 kommer så har de aktiverat eh, vad heter det, den här spolmodulen för att kunna ladda ah, i mikro. ja precis ah, och då var det någon som sa och har du inte den här modulen för att ladda så kan du lägga den i mikron och mikra den i en minut och så har du fullt batteri oh, nej Jesus och jag menar på riktigt att jag tror det var en halv miljon iPhones som blev mikrade om man är så här, bara... men 18 timmar för en sån klocka Är ändå rätt så troligt Alltså man kan ju förstå Om den ja. skulle dra så mycket batteri Ja men alltså hur många färger Är de? Den såg ändå det, rätt high-tech ut Det är antingen fullfärg Ja precis ja, för, Men det är det med Då kommer de släppa den här Folk kommer att klaga på batteritiden Och så kommer de att få göra den likadant Som Pebble alltså Eller, Ja man tar ja. Jo men för, för det är det jag menar Folk kommer att tröttna För de kommer inte vilja ha Alltså, det kommer ju att vara några som kommer att jag, jag, jag, jag är sugen på att ha en sån klocka. Men jag menar, efter Apples release på den att batteritiden är så kort och att den har så många. Liksom, man betalar för mer än. Jag vill bara ha de här basic features ja. som liksom, kolla klockan, svara samtal, kolla sms. Ja, liksom. det på jag, Pebble. Alltså, Pebble-Tank kommer att sjukt mm. den här helt nytt Det är därför jag förmodligen inte kommer köpa Apple Watch. Apple Watch. Apple. Apple Watch. Alltså det är jättekul att de ska experimentera Med nytt liksom ja. De har Sharp och gjort den här Problemet fri, den? Den, här by, den här skärm som inte har panelen längs med sidorna mm, mm. Så du kan ha en skärm som har Alla möjliga former mm. Och då kan de liksom ha typ, Hastighetsmätare i en bil Kan vara runda displayer mm. Och, mm. och liksom OLED-skärmarna kan vara genomskinliga Så de kan mm. ha dem på en spegel mm. Och muggar och sånt Det är jättekul att de mm. testar nytt mm men det är ju just sådana saker går igenom men mm. som det här Apple Watch nu det känns bara som att de har Villat följa trenden med klockor och ha de har ju sagt jättelänge att de ska göra en Apple Watch men det känns som ändå som att de har ja. gått lite för snabbt ja men det är det med det är som, det, det är, som det är ett band som har gjort samma sjanger i tio år bara fan vi ska nog utforska Våran musikaliska potential Alltså potential och så bara Jag känner igen dig ja och så bara ja men fan Ska vi göra popp eller grabbar? Och så bara. Aah! Bästa någon någonsin har hört deras. Har ah. du i att ha Ja, mamma. <hör> Miley Cyrus var en plog. Ja, ah, typ Miley Cyrus Death Metal. <hör> ja, Nej, men typ så Filip, ja. du har körkort, eller hur? Ja. Blinkar du vänster i rondellen? eller? Nej. För att... för att man vart fan, annars skulle jag åka. Jag blinkar ju om jag ska svänga ut i rondellen ja, det är eller så blinkar man inte Om man ska åka igenom där Så blinkar man ut om man ska åka ut där ja, ja. Jag läste ett inlägg om det här i NA Det var en insändare mm. En snubbe som har haft körkort i 50 år Så jag antar att han är typ 70 Vast, mm. minst ja. Och han grände på att folk blinkar vänster i Jag har inga problem med att folk Nej, men, blinkar så här. vänster i Jag när... har inga problem med att folk gör det Det är ju bara hänvisningar alltså, De visar Extra liksom. Ja, ja. Liksom bara, jag ska köra vidare. Men det är med att klaga på att folk inte gör det. Det är väl ingen lag på det? Nej, nej, han som han, han klargjorde på att folk gjorde det, det är det som är grejen. Mm. Ja. Det är ju ett efterblivet. Ja, men jag är liksom vad, vad är det för problem med men, det liksom, man, Det är inte fel. Jag kommer att köra, får det, köra det. 90 varv om ja. de vill. Liksom, jag, jag har frågat, vet du, där, när jag vet inte, jag kör, bara. Ska man blinka vänster eller är det korrekt? Bara, bara, nej, man behöver inte göra det. Det finns ju ingen annanstans du kan åka direkt om men, du inte blinkar. Alltså. Är det är inte så om vi säger att du ska ut i tredje avfarten så blinkar du höger hela vägen dit. Eh, nej. Okej, okay, då hade jag fel. Ja, man blinkar ju om man ska Alltså direkt ja, när man ska, ja. ska ja. ut Nej, men, mm. ja. I vissa rondeller finns det två filer också Jag menar, då lägger man sig in i rondellen mm. Om man ska ut på tredje avfarten Alltså vänster i rondellen Ja, eh, ja. ja förutsatt att det är två filer Ja, precis ja. Annars kör man bara vidare ja. för, Alltså det är inte fel att blinka heller Jag ser folk som blinkar i rondeller Och visst, alltså blinkar vänster då mm. eh, Visst gör det, vad fan ja, Kul att, vi, att du visar liksom vart du ska För det, ja, då, ja, det... då förstår man verkligen att du ska vidare För när man inte blinkar kan jag förstå också Att då, då vet man inte när den ska ut liksom. Så att man ska ut reda avfarten I en filerondell Och man inte blinkar Och han bara kör vidare Då kan det vara skönare att veta Att han liksom blinkar vänster Och bara om ah, då ska han ut på den längst bort Ja så. precis ja, Det här blicks blickslåset som de vill öppna med en rondell Funkar jättemycket bättre Om alla visar att nu ska jag kör sig ut mm. Ja inte en jävla bra visar när Nej är men nej, nej, det Om vi tänker ja, blickslåset så. igen Alltså om Vi tar, vi har två filer på motorväg det är någonting har hänt på vänstra sidan av filen. Det är alltså två långa filer med bilar. Man ska alltså köra varannan bil för att effektivisera framfarten av det stoppet. Liksom. Mm. I Örebro så är det högerfilen som kör. Vänsterfilen, de ångrar sig att de har ställt sig där. Och i värsta fall så kör de ut i mitten och försöker ta. Nej, de är helt galna, visar vi för det. De bara, pff, bara mm. svänger in helt Furious alltså. ja, ja. Har du åkt vid uh, Rubiksskolan? Ja Där, uh, ja, där de man... har stängt av ja, hög, så jag det vägen så. Men oj, här kan inte jag köra rakt fram Jag kan bara svänga Jag, in jag gjorde det där fel, för jag visste inte Jag hade aldrig kört där, det var typ när jag hade skaffat körkort ja. Och uh, högra filen på vägen är alltså avstängd Men det finns två filer Före korsningen och efter korsningen är det var en fil så jag satt i högra filen Man kan, brukar vanligtvis kunna köra rakt fram i den högra filen Men jag skulle inte svänga höger Så jag körde rakt fram Så jag bara, ja ah, men fuck, det är, det är stängt här Så blinkar vänster Bara ser en bilar bakom mig som tutar Jag bara, med skill för fan jag såg ja. inte Och det var ju, jag körde igår Skulle från en mässa eh, Väldigt mycket folk som skulle lämna av Och hämta grejer i konventum mm. Eller vid för mässan Så jag kör på kvällen eh, Kommer dit och det är eh, smällpackat och det står liksom bilar på varandra sida. Men det kommer fortfarande igenom eh, bara en bil dock. Mm. Eh, står jag där och väntar. Kommer förbi en Audi. Kommer förbi en eh, Volvo. Så jag bara, ah men nice då kan jag köra. För det har gått förbi två bilar. Står det ändå borta. Men då kan jag ju köra in där eftersom det finns plats. Tänkte jag bara. Nej, där kommer en stor Audi Q5. En tant Aj, som fan. Vevar näven upp i luften bara. jag ska köra här. Mm. Jag bara, det här. Alltså, Hälften av Örebro har ju fått körkortet i flingbaketet. Ja, men typ. Alltså, det är fan sjukt alltså Aja. Om man jämför folk som har tagit körkort för länge sedan. Jag menar, min fascha, han har bort de flesta sakerna. No offense, Han kan ju fortfarande köra. Men de kan ju inte allting Det är stor skillnad på utbildningen Om våra päron skulle ta kökort idag Så tror jag att 50% skulle lyckas Ja Max Haveri, max Speciellt det att man fick mer behörighet för Liksom att motorköka och köka kort Ja, precis Nej, bara det skulle Fan så nice att få mot körkort Men man tar vanlig körkort alltså. Det skulle ha nice. Ja, Det är jävla, jävla smidigt för dem liksom. ja. Bara, oj, nej, men, oj, fick jag ännu mer Jag har knappt gjort något för det här liksom. <laughs> Typ som mor morfar De, har, de hade ju, har ju gamla körkort Och de fick köra motorcykel och, och allting så. Ja, men det är, jag, tror, jag tycker det är bättre nu Med lite hårdare, hårdare Reglement på att ta körkort jag menar, Det är svårare Men det, är, alltså, det förbättrar ju trafiken med ja, så så. Nej, mm, ska vi gå vidare till nästa ställe? Ja, vem är det som har lagt till Orange Country Real Housewives? Ja, jag också Vad fan är det? Jag satt i morse och kollade på tv Jag väntade på bussen, satt på tv. Gick förbi lite kanaler, jag tror det var kanal 8 eller någonting De visade skitprogram, det är ett Sammanligt. amerikanskt program Orange County i USA eller någonting Och var. Mm. Alltså, var Tänkte dig, har ni sett Real Housewives eller vad det heter? Mm. Alltså, Tänkte, jag... är, ja, ja. Ja, alltså det är typ som Hollywood-fruar ja, Fast exakt. i Orange County då Det är en massa ingifta vita kvinnor Med pengar som de egentligen inte borde ha Ja, ja ungefär, fast det här är ännu värre Det är liksom Vad är, det helt, men det men det bara är ens Orange County? Är det något så här, är det... Jag vet inte om det är White Trash-samhälle det... Orange County, inte där. Inte, inte det där amerikanska shoppers är Orange County jag inte Jo! Sådär, jag har ingen aning. Ingen det, jag ställer inte He jag, jag jag ska det strikt. Det kanske ja, det är. Det. är det hitta, istället heter i alla fall Orange County. Ja. Där ja. de bodde med sina mm. rika män. Alltså, om man, om man jämför med du, hollywood och det så är ju hollywood fruvar ett stjärnprogram som skulle ha Grammys Men det är, med, är de rika på tjurspärma, eller är de advokater, eller är de. Ja, men det är typ på liksom, vissa, vissa är företagare, vissa är. typ nyolktv då vet jag alltså, <skratt> det är helt sjukt om man, om man inte gillar amerikaner så, är det så här det är så här, riktigt damdam Americans mm. som springer runt och bara har pengar och och det är så sina är andra huswives. när jag är hemma hos morshan så brukar det vara history channel som rullar. Och när mm. jag kommer ihåg, när history channel lanserades så var det så att dokumentärfilm och det var ändå rätt informativt. Har ni kollat på History Channel på sistone? Mm -mm. Nej, inte på History Channel Det är alltså, ni vet så shops. Oh, <skratt> oh, ja, ja, ja De ja, har ja. till exempel ett program som heter Pawn Stars Ja, precis Först bara word puns genom att kalla det för Pawn Stars, för alla säger pornstars. Stars, man bara, vad? Kommer på porn? <skratt> Jag bara, dumma amerikan. Och det är att det inte är det, jag kommer fan inte ihåg vad det heter men de har så jävla förråd. Ja. Som ja, man går och budar på. Kul. Det är så dumt och så efterblir. det Åh, jag hittar samlarmärken från 1932 <skratt> som jag sålde för 10 000 dollar. Ja men tjena lilla gubben. Ja, det... det är så mycket skit. Jag menar, ja men history tjena. Ja. Det som, är, det som är roligt med det för jag, jag vet jag har sett det. Mm. jag vet det. Eller en del på mm. eh, såna Och de, de. Jag har reagerat på att de. Alltså, de. De köper grejerna, De kollar och bara oh, om det här är värt så mycket och så mycket och så mycket. Men oftast så säljer de dem aldrig. Man inte aldrig nej, se nej. om de faktiskt får ut pengar. Nej, då. nej, de köper, de, de låtsas bara köpa en grej. Och sen har de en liten lokal som de filmar i varje gång. Där de, har, de har lite så. Här, vad heter det? Nej, men alltså, de köper säkert det. Men jag vet fan om de verkligen får ut så mycket pengar som de säger att de får Nej, pengar. nej, det får de garanterat inte. De går väl knappt där runt nej. Ja, fan. nej det är ju som liksom vissa program på Discovery också Ja här, jo, men det är väl Komplanserade ni program hela tiden Visst typ såhär uh, ja. fishing. Det var ju kul, kul att se Liksom åka runt i jag båten Jag tyckte det var så jävla folk. Alltså det men, var kul och sen, Första typ En mm, läskar En läskar Railroad I en ny program mm. De ska börja med liksom Det är en järnvä järnväg till Alaska Som var Det är väldigt farligt Nu ska vi köra järnväg Så visar de typ i trailern Att de hade Kört av spåret så här, en millimeter mm. Någon gång de bara Åh nej man bara mm. Åh, ja. Åh, nej Det är en disaster Det finns en del på sådana program Jag har ja. tittat lite på Eh, har ni sett Yukomen? Ja, ja. Ja när man är långt upp på helvetet och uh, i Alaska och de får typ jaga själva. Eh, men sånt är intressant. Typ som är läskens läsken från Tier. Ja, typ Alaskans, uh, Lost Frontier, ja typ. de, de är typ alltså, inte någonstans närheten av någon slags. Mm. S, jag ska civilisation typ. Ja. <laughs> det är en liten by och de lever av landet typ mm -hmm. så. Och det, det är lite gott, men det är fortfarande så, här, det är, det är lite så. Här De måste stå på ideer. Ja. Och det, jag det, men det är fortfarande... saknar, ni vet så funkar det. Och Ja. Fan. Jag saknar det var... så alla mig. Alltså jag, jag kan ju sitta och bränna tio avsnitt, liksom bara. Hur får jag har <laughs> <Skiftnirkel>! <laughs> ja. det var lyckokakor och Jag är askul Idag ska vi göra gym Och Man bara. ja ja, vissermå. Ja! Så vi jag det. Ja men alltså, det, det kunde vara så här något som verkar så asstrogt, något som man aldrig har tänkt på. Fan, man, ja. vad, vad coolt. Det liksom så här eh, kollar jag på här mm. liksom de gjorde och det var fan, alltså det var ju coolt. Ja men liksom. det är det är coolt att se för man är inte in, alltså, jobbar man inte med det så har man ingen aning om hur mm. det görs. Mm. Och så kommer de och bara så här gör man visst om det är något så med så visar de aldrig den här hemliga ingrediensen. <laughs> så så här men det med bara, ah, så här ja, fan vad coolt liksom. Ja, det, bästa jag såg, det var ju eller ja, det var något så här för tasen och de gjorde cowboyhattar så här riktiga. Ja. Och det var något jävla skumt material som de använde. Man typ, cool, cool, cool, cool, cool. de, Det var typ så här hår från tjuren typ <laughs> man bara, mm, mums. Den ska man ha på huvudet. Nej men det var sådana så här fackat man var vad i helvete? Och så här, för man behövde de finaste fibrerna. Ja hade det är roligt att kolla på. Ja, jag tycker det är jag såg någon gång när de gjorde såna här eh, tyska jökur. Ja. Oh. Det, det är liksom så här när man tänker det. Det heter tyska jökur. Oh. Ja, det är en liten jävla för du vet såna här wipeout buxningshandskar som har en så jävla typ som man säger oh. IKEA spegel. Ja, det är en sån som så nu kommer ut en fågel och en jävla lucka med. Mm. Och jag det var så här bara, ja men det ju bara vara lite prydare som bara Jaha, okej. Okay. Ni programmerar de typ som är dator i en klocka. Ja, okej. Man bestämmer fräschtesten på hur många gigabyte man har hon hemma. <skratt> jag ser att det är någon som blivit dödad av ett äkta <skratt> någon Någonstans ett tand som man kollar in sig, a snubba. Vad är klokka? Knocka ut. Farmer dog direkt. Hon Led inte alls, man var en fan då. Gökerhusföretag stämde då, farmor. Ja, eh, ska vi gå vidare? Jag är ja. lite intresserad av nästa fråga. ISIS? ISIS. Ja, uh -huh. ISIS. Heter det nu det, jag, jag hänger inte med I, så hela mycket jag, Är det IS eller ISIS? IS, I, ISIS? Det är olika. Alltså islamiska staten i IS, eh, Syrien och vad är det? Irak. Ja. Syrien och Irak är det. ISIS, IS, ja. Men ja, nu har de väl så expanderat till mer än bara de. Ja, exakt. ja men ja, innan att ISIS. Har ni sett Archer? Ja. Ja, deras spiongrej i England heter ju ISIS. Ja, ja. men det är ju International uh, Spying. De då fick ju ändå det. men det är det ja, jag, jag menar. Det är liksom att fundera på det. Här. Ja, men Archer har ändå funnits i två, tre år liksom. Hur länge har ja, ja, har funnits längre? Ja. Ja, men det var ju 2004 år, fan. eller 2005 tror det ja. bara var. Men de är riktiga, ja de är. Verkligen så sitter där. Vad fan. ser ja, det Bra. Vad fan. Vi snod deras namn och terrorbombar. <laughs> ja, men i alla fall. Eh, de Deras mål är ju att ta, eh, ta över delar av Syrien och Irak. Inte hela världen. Alltså. Nej, jo, inte hela världen. de har gått ut med det. Har de gått ut med det? Ja, ja, i alla det, det är, väl det. Så, det är alltså, som målet, sist Kim de... Jong-un startar krig nu igen. Han bara, Jag lovade på riktigt den här gången. <laughs> Ingenting hände. Nej, alla. Mm, mm, 20 år, man, ja, lycka till. Ja, oh. Grundmålet var i alla fall att ta över delar av eh, Syrien. Och Irak mm. för att skapa sitt eget land. Men i alla fall. Det har ju varit väldigt många terrorgrupper som. Alltså man kan nästan säga trendar Jag menar, först var det Al-Qaida, sen var det. In, vad heter de? Någonting. Det var. Ja, jag kommer varenda, inte ihåg vad de heter i alla fall. Varenda igen. Ja. ja, men det finns väldigt många i alla fall. Mm. Vi, to, tror ni att ISIS kommer att dö ut, snart eller ja, när de blir utplånade, om man säger så. För det kommer förmodligen. Men hända. Obama hade ju frågat. Ja, nu kommer jag ihåg vad det är Det är någon så här uppsatt jävla typ, Förening-shit Jag kommer inte på vad det heter mm. eh, Om han fick ta till våld mot Islamiska staten mm, ja. Så ja, antingen så kommer de att lägga ner alltihop Och ligga underground i fem år och sen komma tillbaka Eller så kommer Obama att trycka på sin fina röda knapp I vita huset och säga pff, Och sen har vi ingen Va? arabisk öken det Det är som är att de håller ju redan på med det Östländerna, jag är ju väldigt mycket inne på live LiveLeap Kollar mm. på grejer som händer där nere och eh, det är också De, ett de tips, börjar då? bli jävligt trötta på dem De mm. skicka, alltså, eh, För till och med de... Japan vill ju, de dödade en av deras journalister Som hade ja. varit där ja, För det, med, ja, det är det tips till alltså, Om man inte tycker att man får ut det man vill Se det riktiga på vanliga nyheter Så är ju LiveLeak ett ganska bra alternativ LiveLeak är väldigt bra på att visa Den riktiga sidan i Strider och sånt det, ja. alltså, det, det, det är en del propaganda Ja, och den, en del väldigt otrevliga grejer som Ja, precis, är det är bara ett, Är ni under 18 och liksom Ja, och är väldigt mm. Eller ja, man behöver inte ens vara lätt på verka Nej, dag det är sånt. väldigt grafiska bilder Det är väldigt grova, grova mm. grejer mm. Så, I alla fall, det är det real warning, shit som, warning, som händer Ja, ja precis. det är real shit som händer här uh, Och de har ju gått ut med jättemycket jaktflygplan De har ju bombat skiten ur dem Och nu så börjar det vända För i början så När ISIS började eh, Komma till Median mm. Så såg man ju mycket på LiveLeak Om att det det gick relativt bra för dem. Mm. Eh, ja, men... de, de gick ju väldigt bra. Alltså, det gick ju bra för dem. Ja, ja, ja. De, de nådde sina mål liksom. De tog ja. över städer de, de tog nytt territorium. Nu går det inte så bra längre, vad jag har fattat av. Alltså, nu, alltså, de håller på att vända tillbaka. Det kanske inte är så överallt, och det är kanske inte hela historien, men det är vad jag har sett. Nu börjar jävligt många mm. bli trötta på dem. Och Bombar dem ganska grovt. Ja, men som Al-Qaida? Det var ju väldigt mycket om det där förut. Mm. Och Al-Qaida blev väl mer eller mindre utplånat. Ja. Eh, ISIS går väl förmodligen mot samma mål. Mm. Eh, tror ni det kommer en ny terrortrend, om man ser så, en ny grupp att hata på? För sånt, det finns ju alltid en grupp liksom Antingen är alltså, ISIS, Al-Qaida och, och så vidare Det som jag är rädd för i det här sammanhanget Är att folk kommer börja säga Det är muslimernas fel det måste man bortse ifrån För alltså, även det, det är precis som med kristna Om vi tänker oss så här De här jävla Baptist Churches skit i USA mm. Som tycker att man ska hata bögar Och abort är fel och allt mm. det är ju den kristna versionen av extremism Vi kanske inte bombar folk Men det de gör också Det är precis lika dumt i huvudet som det islamiska staten gör Det är kanske inte lika extremt men det är lika dumt mm. det med, De måste bortse Liksom bara vad har kristna tillfört historien? Jo, vi har Dark Ages. Vi har fucking krig på krig. Liksom. Det är inte så. Korsthåg, för fan. Ja, det är det med. Och alltså, <laughs> alltså, vi har varit värre Vi har varit med mm, vi har, vi har, vi har, vi har alltså, väldigt, Jag tycker, alltså i allmänhet kan man ju inte. Det är väldigt. Man kan inte titta tillbaka i historien och säga att ja, ah, men ni gjorde fel. Ni borde bli straffade. Eller man kan inte titta på, som nu, när de är här extrem muslimerna. Alltså det, Jag tar, de är väl det ja, alltså, de är ja, då, Det finns något bättre om I alla fall extremister bara, men, de, inom, extremisterna, inom Och då kan man titta på Östvärlden och säga att det är rätt fel Att de här finns Och det är så jävla fel så att det inte ja. finns Och det är, men det är där man ser i media och sånt också. Jag, ja. jag har varit inne på YouTube och kollat lite så här videos angående ja. ISIS och sånt. Då ser man så här: toppkommentarerna, amerikaner, ja. Mm. Bara liksom så här: bara, We should make a third holocaust about det här, Muslims. Det är en massa sådana kommentarer. Det är det mesta med boss. Amerikanerna blir matad så mycket propaganda. Ja. Så att det blir alltså ISIS nu är USA:s syndabock. Ja. Obama skulle kunna utplåna halva USA och skylla det på ISIS. Mm. Det är det som. Mm. Men ja. de skulle kunna göra folkmord liksom, i ja. alla, De skulle döda muslimer liksom, Alltså civila liksom, och, ja, ja. och ändå kunna liksom, bara, komma undan med det mm. Det är det som är läskigt liksom. Ja man är lite rädd för hur långt mm. det ska gå det, menar, vi, vi som ändå bor i Örebro vi ju, De ville ju starta något program Där vi skulle ta tillbaka folk som har varit stridigt För IS och, mm. ja. alltså, Det borde man inte göra Nej, Nej men, mm. det, men alltså, har man valt ja, men, man, Det klassas jag... ju som en terrorgrupp jag, som ja, en jag tror att det är Frankrike som har gjort det. Om du har varit utomlands och har förknippats med en terrorgrupp så räknas du som en terrorist, och då räknas du som en landsförädare, och då förlorar du ditt eh, medborgarskap. Ja. I, ja, jag tror att det var Frankrike. Mm, ja, men Frankrike. det är ju helt så. rätt, Inklav. Mm. Jag skulle säga det för det är fan inte. Men det är det. Men, alltså, i här, det är med att de kommer in tillbaka till Sverige. Knäpp dem på gränsen och rulla in dem i Mexiko eller någonting på riktigt vi vill inte ha väldigt dem väldigt långt att rulla dem till Mexiko ja, men fan? vi gör en jävla ruschebana eller, eller <laughs> rulla ner dem jag ja Danmark jag typ. vill Ja Danmark alltså är inte Danmark li lite Sveriges Mexiko oh, okay. Jo oh. Jo Danmark är fan Sveriges Mexiko äh? det är, lit, ja, alltså, är det inte lite så alltså verkligen där i gränsen där Ja, liksom. ja det är fan vi åker till till Danmark och köper sprit och horer och allting och sen tillbaka till Sverige. Och det är samma som för ja, de kanske fraktar gräs och kokain över Mexiko, men det är väl säkert över Danmark. Ja, det det. Ja, det det. Men då får vi tänka på att Danmarks Mexiko är alltså Tyskland. <laughs> Det går ju en kedja Danmark, Mexiko, och Frankrike eller länder under dem Nej, Och länder menar, under dem är Saudiarabien och Egypten och så vidare Ja, det betyder det här Det betyder ja, liksom. att Italien och Turkiet är de djupaste Mexikos skjö vet inte det, öknarna vi kan komma Men så till Men så är det med Ryssland också menar, Länder under Ryssland, alltså de arabländerna De mm. fraktar ju kokain och sånt till Ryssland ja. mm. så Det Är, det, är så... det därför ryssarna är så jävla dumma? Nej, det är alltså de, de i allmänhet. de har de har ju de har ju inget allmänt Det är nästan så vi söker mig själv. Nej, kazaya, vi kan inte säga gå in som vi går i Ryssland. Nej. Tänk om, om Andrei lyssnar på det här liksom. Ja, det. Han är från Kina. det är Ja men det nej, löser ingenting där. Okej. Ah, ja, är ryss. Han är slav. Va? Där. Han är slavisk. Ja, Slavländerna. Jag I ja, det är inte så Du har, du har ju rätt, men alla andra ja. har något annat. <laughs> vi bara, äh, han är han så han bara, äh, en man. Men hur slav man ska. <laughs> <offensive, yo. laughs> <laughs> <She likes, man>. Kinax, <laughs> TV4 ska avveckla sin text-TV. Ja, det ska vi ha. Kommer det bli en revolt med pensionärer alltså, <skratt> <det någon> <skratt> Jag kan säga Jag är uppe hos min farmor och far För att hälsa på i söndags man ah. använder text-tv <skratt> Jag vet inte var. <skratt> De köper fortfarande tv-guiden alltså Min farmor Hon har blivit asteknologisk Hon börjar använda Facebook och Youtube Hon tittar på videos Och det är livesändningar på SVT och allt möjligt. Men tv.nu <skratt> Vad, vad är det Det går inte. Det går inte. tv tablån kostar ju 20 spänn liksom. Vad för skillnad? Det är ett klippt där så. Men jag menar, är det bara TV4 som avvecklar? Uh, just nu ja. Och då vet jag inte helt när det ska avvecklas. Men de skulle göra det. Det är ingen som kollar på vad fan, de, de, ser, de, de går in och kollar på sin statistik Bara text-tv ja, Tre användare ja, Den senaste har. månaden Vi kanske borde ta bort det här jag undrar. Om vi ska förnya det här du, Kan du göra en design här borta på designavdelningen. Vi behöver uppdatera text-tv Fan har vi är inte rört en skit på 20 ja, men, ja. Då är det typ någon som bara Då får du gå och hämta mig kapot bara, Fan det är ju slut, jag måste gå till affären Vi skiter, vi lägger ner Ja, ja. typ men det, där med, det är väl inte så många som använder text -tever. Nej jag tror inte. Ja, men, men. Är, det, är det inte bara typ pensionär Jo det, Nu är det någon av våra lyssnare men, som kommer. Jag tror vi använde text -tv förra året någon gång När vi skulle kolla jag vet inte, Vi hade en Ipad men jag vet inte varför de inte gick in på internet och googlade Men de kollade text -tv för att kolla en tv-match Mm. Det är en fotbollsmatch. Men, men kan, finns det en. <laughs> för att du kolla, här... kolla. kolla resultat. För jag kommer då. Kan man inte lägga ut typ annonser på text-tv-showen? Jo, det kan jo. man. Det står för... så här: Ring. Nej. Jo. Vill du hitta en flickvän? Ja, ring. exakt. För vad heter det? Jag. Vad min gamla klasskamrat visade mig något. Väldigt Nej. Nej. Eh, <laughs> han visade mig något väldigt komiskt på. Eller det kanske är lite komiskt. Men vi fann det komiskt då. Eh, då var det så här. Eh, man i 52 års söker man runt 50 års åldern helst av syrianskt eh, ursprung och väldigt hårig. Oj, det var, det var, det var väldigt specifikt ja. alltså, Kanske jag ska gå på elitsniglar.se. Nej, elitsniglar. Typ elit mm. <laughs> fan äh, men Jag vet att SVT har ju så här ibland Att om man ska få textat i något så här Språk som inte är svenska Om det är textat mm. På svenska så kan du gå in på någon text-tv Som säger liksom Allt försvinner, det är bara texten som syns Och sen ser du liksom resten av tvn då Ja men det är blindkanalen ja, ja precis. <laughs> Vänta, blindkanalen ja, Jo jag har varit inne på såna. Vi har några sådana Vänta, en gång till, blinddövkanalen Måste det väl vara Nej, nej det finns blindkanaler också ja, men, men ja. fan kan det finnas blink Går de det fram och känner det. på Det, och bara, de pratar, det, pratar, det är, allting, allting sägs Vad de gör liksom bara, Han tar fram sin högra liksom, och läser en bok Fast det är program Men ja. där sitter någon live Och pratar allt Nej det är inspelat på vissa program Och så har de spelat in typ Ja ah, men han Nej, är efter, Den de gröna äpplet typ och Netflix. Han stoppar det i skit Ja ah, fast det är någon som säger det ja. oh. Sådana kanaler finns De är coola och nu tar dem bort den. Perfekt de det ska ja, Men det ens... kommer att vara kvar. Det är ju du inte har, det. Jag vet att SVT har det liksom för att de ska de ska bemöta de minoritetsspråken i Sverige Kan liksom. ah, ganska Kan inte svenska ska i alla fall. Skit samma, det är inget som använder texten då så det Fan, vem går på där liksom SVT uppe där. -up Finns det sånt fast porr? Inte på tv tror jag, men online Är det Säkert, inte, då, är det inte Holy inte... Grail? Han sitter på DAS och har stenkakspår där han fäller ut en stenkaka ur <laughs> en playboy magazine Och så känner han på stentupparna på <skratt> <skratt> <skratt> Det finns nog Martin Ja, då. det är alltså. Du kan testa Det Det skulle så. ju vara lite roligt Om man är blind, lyssnar man på stöndjud då När man kollar på porr? eller, Alltså lyssnar, lyssnar man på porr på då porr, ja. Hur går det till om man är men, äh, Har vi någon blind äh, lyssnare Jag tror faktiskt att du kan leta reda på din penis om du är blind alltså. ja, men, <laughs> det respektiv, är det ja, Respektive fitta är... ja, ja, Om ja, du bladar jo. skulle räcka Om det är någon som är blind och lyssnar här hur kollar kolla, ni på porer? Eller lyssnar ni, ni på porr? Por? Ja. Känner ni på porer? Seget hur fan hittar ni hit i det dumma? Jag <laughs> dum inte Nej, det, det är de de har, inte Nej, det är väldigt bra med. De är väldigt duktiga om de hittar hit Eller ja. tror jag. Ja, jag hur ska man uttrycka det? Ja, men de, det finns ju talfunktioner <laughs> på datorer. Jag menar, det, det, det borde finnas. <laughs> det finns sådär. De var ju tre vänner och töjer, ehm, <laughs> va? Någon bara sitter och klickar i bara De tre nej. Och, <gåll> och så bara, ja det lät ju intressant <gåll> Vi borde ha, vi borde ha du, döv översättning på vår podd också Så vi skriver hela podden Ja, ja. bra Om det är någon som <gåll> känner att ni vill skriva ut Hela vår podd i manus Så kontakta oss Ja, ni kan få betalt i kaffe Ja, Bry, ni kan få gå kaffe i veckan <gåll> Äter ni mycket chips? Nej, inte direkt förut. I, ja. ja, samma här, inte så mycket nu men... är det ni mycket godis? Nej. Ja. Nej. Men eh, ja, ja. ja så här, jag läste nu är det här typ tredje hans artikel från Afton Horan ja. Men i alla fall så ICA butiken säljer chips och snacks i lösvikt. Vilket är det? Ja, jag tycker det är skitäckligt. Som skulle vara nice. Awesome. Ja, det ja. så. Men det första jag tänkte på, det är ju skitäckligt. Sen kan jag tänka på godis på lösvikt är egentligen också skitäckligt. Ja, jo, det är ju samma vad så. Men bilden på den här så var det ju öppna burkar. Ja, alltså om ni tänker i skolmat sån här vad såna här silverplåtar. Ja, de är alltså så här typ en halv meter djupa kanske och sen har de bara helt ut chips i dem här. Och så är det så här som en stor svart här, man plockar godis med med, så nu tar chips med. Mm. Du skulle vara asnice Ska man fatta lite då, Sour cream Lite dillchips Ja Men, ja. liksom. men tänk dig alltså, alla snorungar Som har varit och petat sig i röven Ah chips Ah chips Tänk dig alla snorungar en... Som har petat sig i röven Och tar på godis Ja alltså. jo Men det där jag <laughs> Precis kom... som samma sa Ja men det är skitäckligt Egentligen Varför äter du godiset då Jag har inte gjort det Jag var länge Men när jag läste okay, det här och du har en eh, Skål med godis här Som jag plockade från Lösvikt Skulle du äta det då Ja Alltså efter den här artikeln så överväger jag inte göra det. Det låter ass... Går också. Nej, ja. goodness liksom så här. där är det en lucka oftast som är stängd. Mm. Mm. Så någon går förbi där och bara, "Åh, men jag vill ha en julmust Och så nyser man. Då mm. ja, så hamnar det på... Ja, på locket Det hamnar på locket ja. Men den här chips liksom... ja, men det kan man ju chips, lösa. Det här... så det är inte världens problem. Eh, man, man, man kan om ju man tittar på bilden. Locket. Ja, så ser det ja, ut. Ja. men om man tittar på bilden, snuskydd. det finns ju nysskydd <laughs> Det största problemet ja, det är alltså att någon kommer att nysa. Men i alltså man kan ju göra, lösa det ganska lätt. Jag har sett ett lock. Ja, jag ja. som är god det, det är det jag menar. Så här, idén är skit Bara fatta nice. Bara, jag tror det alla i familjen bra. tycker de olika. Man tar en skopa ostvåga, en sour cream, en chili och en grillchips. Ja. Men då är jag så här, allt läggs ju samma då. Men då, kommer jag, då, då har jag kommit på ett problem här ett till. Det kommer komma nya brott med det. Chipstölden. Exakt. Oh, Tänker personer som är lite påverkade. Och de bara. Vi behöver mm. snacks, Vi har inga pengar. Vi går Ta, till sjukhuset. Vi går till sjukhuset. Ta på sig skyddmasken. Har vattenpistoler. Springer in på sjukhuset. Och rånar upp chips. Det kommer ju ändå. Ja, det där med det. Jag tror inte. Om chipstölden nu inte redan var ett problem så tror jag inte det kommer att öka i och med att det finns på lösvikt Ja men då, då kommer man bara med en sån här så här svart... i väskan jag pangar det. Det måste... <laughs> svart svart bara... surt, istället för att bose... de kommer hem och, Sen när de kommer hem, och öppnar chipspåsen så är det så här ferry <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej Jag tror inte att chipstulder kommer att vara ett så jävla stort problem, ärligt. Jag måste sluta förstöra chips. <laughs> I det är, vad... det är, det är, att är framtida problem 80 liter chips i en sån här svart sopsäck Runt på stan när man ska, ska på bussen med Stor jävla sopsäck med... Prasslar, knaster Det allt finns en sönder. anledning att den vanliga chipspåsen Har luft i sig Ja, det, ja det är för det... att du inte ska kunna trycka sönder chipsen liksom. ja. En soppåse Som inte är luft och sen förseglad när du ställer ner chipspåsen så har du förstört 30% av chipsen som bara är smul. Det kommer sluta med att alla köper var sin mega sked Kommer det finnas dipp på lösvikt också? Ja, vad nice! Fattar bara, Oj jag ska ha ost och saker och alltid det Det blev en brun guacamole röret Det skulle dock vara nice. Inte gå och ah, inte inte. Man kommer så här: typ 25 liters chinkar, och sen så här Spadar. Men ni vet så här: glassautomat, man drar i så kommer det dippigt där. Så får man en liten burk. Det här är ju revolutionerande. Alltså, det låter 25. Ja för alla! Ja. <laughs> Med sprit och bredare väg. Ja, tid. Nej, men det, det känns, alltså, när man pratar mer och mer om det så känns det som att det blir vidrigare och vidrigare. Ja, tid. Typ. Är ni djurägare? Nej, jag har varit jag har Haft en hamster En gödfisk <laughs> Okej, det är inte relativt Det är någon som har haft en katt eller en hund Ja, någonting. ja har en du haft? jag har haft katter Ja, du har en katt eh, Nej, jag har ingen katt Har du inte katt länge? En dag? Ja, Jaha. den jag dog jag för flera år sedan Den, den <laughs> dog fan så. innan, vad heter det, jag, jag började på gymnasiet oh. Du känns som en kattmänniska Ja, ja nej, i alla fall eh, Jag har haft eh, tre katter Mm, mm. Åt Nej. dem? Nej okay. <laughs> Jag är så här, Har man katter Då lär man dem sen att de föds liksom, att Här är en låda med sand Du bajsar här i ja, Och den gör man rent i snitt dagligen Varannan dag Ja, ja. ungefär ja. Och är man hundägare Då får man gå ut med hunden Kanske fyra till fem gånger om dagen Ja och går man ut med hunden, alltså bor du nära en skog Om du går ut med hunden Så det är strunt samma om hunden skiter och pissar liksom. Det behöver du inte ta upp, för det kommer du liksom göra sa med i skogen, det är ju ja, bara bra Ja precis Ni hundägare som går på stan Låter hunden bajsa mitt På trottoaren Och inte plockar upp skiten Efter er Er ska jag hitta och mörda <laughs> På riktigt Nej, man ska vad heter låta en hund bajsa på en Ja men på, alltså Ja, alltså, som hundägare jag, jag bor nära fängelset i Kumla och Längs med fängelset Så finns det Det är många som går med hundarna där bakom Det är en skitstor buske till det är en höger fin utsikt. <laughs> Ja. I alla fall Hunden brukar gå in mot busken och bajsa det är alltså Ingen som ser det, det är ingen som kan gå i det Och det är helt off property liksom. Det ligger i busken Då brukar inte jag plocka upp efter mig Nej, nej, det, nej. Det är... När hunden bajsar mitt på gången, där alla andra också går, med mm. ja. då plockar man upp efter den. Ja, ja. Gör mest. om någon ser någon inte plocka upp bajs efter sin hund, jag skulle gå upp och konfrontera personen så inåt helvetet! Mm. Det här är min, min mormor och mors i alla på det här. De har hund. Ja. Och eh, hon berättade att hon hade gått, hon hade gått liksom på en vanlig väg. Mm. Så var det någon framför henne som hade en hund mm. som bajsade på vägen. Ja, liksom, kollade på bajset. Och bara ska jag plocka upp det, va nej, Gick vidare du mår, mår Ursäkta, du glömde visst någonting Står man och kolla på honom Så vi kan gå tillbaka och plocka upp bajset Och stricka vidare Alltså jag tänker bara på ISAF-scen När de lämnar när Sids familj lämnar honom i första filmen Och han klättrar ner för trädet Trampar i bajs och Plocka upp ett, jävla bredlassade <laughs> Nej, det är för Visst är inte världens mysigaste att ta en plastpåse och plocka upp bajs Nej, Men, det men samtidigt det är mycket mysigare för dig att plocka upp bajs än någon annan att trampa i det och sen få slänga ett par skor. Ja. För att få bort hundbajslukten från skor, även om du så inte har spår i skorna, det är omöjligt. Mm, man måste fansanera om. Ja, precis, du får skicka en så här. Sprit. Någon en som linter. jobbar på så här, kärnkraftverk, deras duschar, en sån får skorna gå igenom för att de ska sluta lukta hundsbara. Ja, det är Ja, det är fan vad äckligt. En sak som jag är typ också förbannad på, fast som inte är en lag eller någonting. Men det, är det är väl inte lag på att plocka upp hundbajs heller? Jo, det är, Tror är, är det. Ja, det är klassas som loitering. Lojt, Littering. Littering av. Ja. Mm. Alltså, ja, jag, jag är ganska säker. Jag mm. kan inte säga säkert Men hästar Ja. Oh, min, min mamma är hästägare mm. mm. Det suger När för jag När jag ska hem Eller till skolan mm. Så åker jag förbi Där det går förbi hästar ibland mm. Och det brukar vara så jävla Mycket hästskit på cykelbanan. Mm. Men det, det är också en sån här. Det, det funderar på. Visst, det är inte heller världens bästa grej. Men jag måste peka är det. Är det jag menar, det är ofta liksom 10 kilo bajs som ramlar ut ur en häst. Jo, men du är fjäderlig. Ja. Ja man kan inte riktigt göra något åt men när jag har samma problem med både vintero så mm. ibland, fan, ibland en, går fan. de på vägen ja. Jag förstår inte riktigt varför de går på vägen Men det är, alltså ofta är det så här alltså, om du har hästarna i stallet och sen säger du att den ridrutten man brukar ha Då är det en bit väg för att komma upp till skogen till ja. så ofta är det därför ja. Men då, då är det liksom här, ja Visste ni att hästbajs stannar typ flera veckor, för precis var precis platsen så hade det gått en häst och bajsat där Så du bara, ja men det försvinner väl snart antagligen i regnet mm. eller någonting Gick flera veckor Var fortfarande på marken Liksom hästbajs Man bara, men seriöst liksom. Ja nej Det är inte kul alltså, nej. Nej, det ja luktar Det luktar dock inte lika mycket så... Nej hästbajs luktar inte lika De äter mest gräs liksom Men med en hund som äter ben Och massa jävla torrfå Det luktar verkligen äckligt ja. Så det är Ja nej Ibland är det bra inte om du luktar senare. Vi gillar bajs Åh, oh, oh, bi. Det är ju varmt och mysigt alltså. ja, Brukar ni ringa support när ni har problem? Nej. Ja, Nej. ja. Det, det beror på om vi, säger internet, om vi säger att internet helt plötsligt dör. Ja, det är ett problem. Då ringer jag och skriker på ja. bredbandssporten. Mm. Samma här med Telia. Ja, jag är Telia-person. En person <laughs> Telia, vad ska jag säga, Telia-kund Och det är dummaste som någonsin har skett På riktigt Telia, de, de har funkat bra nu på sistone Men när vi precis skaffade Telia Så fick vi deras Thomson VG 987 VN-router mm. Det är den sämsta skapelsen I jordens historia, alltså på riktigt Hitler är bättre än den här routern Han är bättre på att utsöndra internet Ja, precis Nej, men jag tror vi bytte router totalt fem gånger innan vi fick en fungerande. Mm. Ja, men alltså, för det har vi också. Brebandsbolaget, de skickade nog skit på pappa. Han är ju datatekniker mm. och det här kommer aldrig funka. Med hur många enheter vi har uppkopplat så, så han bytte ju. funkar bättre. Men sen den uppkopplingen som vi hade, det tog vi hade problem med det. Och det dog emellanåt. Vi kunde, inte, alltså. Internet gick ner till stort sett noll Det inte mm. gör ett skit Jag hade det här problemet ett och ett halvt år innan Brevhandsbolaget gjorde någonting åt det ja, Sådana problem har jag också, mitt internet dör Två gånger om dagen, mm. så man ser stört om routern mm. Ibland är wifi bara Så man ser på om också Och ibland när man kollar på film Vi har en digital box och vi har Telia Kopplat till internet, när morsan kollar på film på den Stängs allt av, allt stängs av inte vet, vet du varför? Telia. Telia har sett i en prioritet i routern som säger att tar tv:n extra kraft så drar den från alla andra enheter. Jo, men då är ju en hårdvar ett hårdvarufel eller man ska säga. No, eller ja, eller har och ja, men eh, då är det inget fel på uppkopplingen typ. Nej, det kommer ju in i routern, men det kommer ju ja. aldrig ut. Nej, det som vi hade problem med. Det kom inte ens dit. <laughs> ja, men så är det ju också. Ja, ja men, det funkar! Men så är det hemma hos <laughs> mig också. Liksom, eh, ibland ser man så här: Går till routern men det inte har funkat. som så ser man sig bara rött på internet. Varför kommer det inte ut Någon internet nej. alls? ADSL, vi kan inte uppgradera till fiber Det är helt omöjligt, fuck Det är inte så jävla lätt i ett så här äldre, eller äldreboendeområde Och få ja, alla att gräva fiber heller det, det är lite roligt nu För jag har fått nya grannar Så jag ska gå runt nu Kanske i helgen Och kolla med våra grannar om vi ska gräva fiber Du sa att du skulle göra det helgen Ja, det, det har lite. jag inte orkat <laughs> Men i alla fall Och då bor jag alltså Mitt ute i skogen Långt åt helvete från någon station Jag kan tipsa om att EU satsar jättemycket På internetstruktur i, På landet mm. Ja inte i vindtros i alla fall mm. det, var, det var anledningen till att jag har fiber För att vår lagförening fick bidrag från EU Det var jättemycket pengar Det är asma Så det är jättemycket av grävningen av fiber mm. Men det ser kvar. kan man söka där då Ja det får ju vägskärna. Alltså, sök det här, ja, någonstans. Sök Martin, sök. Vi har fiber grävet på vägen. Jättennära. Men ni får säkert betala tusen, 100 000 för grävet. Ja, ja. ja vi, alltså, liksom vi alla, alla vill ha fiber liksom, i Winterhouse. Mm. Ja, det finns vissa som har fiber. Ja, Bolagen i Winterhouse har det. Nej, vi... jag borde. Ja, precis mm. samma fiber. Men vi vill ha. För det ligger en. Ja, fiberkabelgräven och mm. finns stationer och sånt. Jättebra kan man gräva och koppla in för. Inte så dyrt men ja, runt 100 000 då. Mm. Och eh, liksom det var vi beredda på att göra liksom. Det, det ökar priset på hus också. Men det, det får vi tydligen inte göra. För att. Är det fullt? Jag vet inte. Nej, det är inte fullt. Statsnät Och kontaktat dem flera gånger. Liksom, de har Statsnät som vi uppköpt av Telenor. Ja, kul. Ännu mm. sämre. Ja. Nej, men va? Ja. Statsnät ska ju vara. Eh, vad heter det? Uppbrottet. Så att detta blev uppköpta av Telenor. Yeah, <laughs> ja, för när de blev uppköpta 24 timmar efteråt hemma hos minska vi har vi har ju där och sen har vi har vi bredbandsbolaget och vi har Bahnhof de, Då kom då en snubbe från Telenor och körde in en ny så. här så ni vet man, alltså i princip som en dosa mot väggen där du ja. kan koppla in för att få tv och allting sånt Ja, sånt. Våran elräkning ökade med 400 kronor när de kopplade in det. <laughs> Ja, vi använder den inte. Inget av vårt internet går via den. Men om vi skulle vilja ha det från Telenor så får vi koppla in den. Vi drog ur den. Elräkningen sjönk med 400 kronor. Och man är så här. Jaha, okej, okay, rutinerat har vi. Men angående supporten så är det inte supporten för att internetet inte fungerat flera gånger. Det har gått ner och haft problem med liksom. Vad heter Vad heter det? Port forwarding. Så jag, jag hade kollat rätt mycket inom port forwarding och ville göra därför det, det var möjligt på router. Om man skulle vilja hosta en server och så vidare och så vidare. Mm. Så jag försökte öppna det och så alltså, det funkar det inte med routern, jag testade snart om och uppdatera allting. Så det är inte liksom bara. försökte prata med. Just. Ofta är det någon som är typ 15 år gammal och frågar: Har du testat att stänga ja, av och ja, sätta på ja, den? Ungefär så var det. 15, nej, inte 15, Nej men, men De men, låter så det var en brud, Hon kan säkert mycket om internet, men just inte om det. Så jag hade det här problemet, förklarade och liksom vad jag ville göra. Hon bara ah, Ja, men jag kopplar det till en annan. Så han kan ingenting heller. Kopplar det till nästa, kan ingenting heller. Mm. Då skulle han testa att typ, starta om routern från hans mm. eh, håll. grejen är när jag sitter du och pratar på hemtelefonen mm. som man ofta gör. Då bryts samtalen Han bara, ja men jag ringer upp när det är klart Och ska vi se om det har fungerat då Han ringde aldrig upp Nej, <laughs> nej det är ju klart, han orkar väl inte nej. Han bara, ja sköter att ta nästa samtal Jag tänker bara på IT-crowd Have oh. you tried turning it on and off again? Bara sitter här äter nudar Och bara väntar så Jag ringer ta lite vatten Äter lite till Det har gått så här sju ton eller nåt Sen bara <sighs> Lyfter på lunch, bara Yes, hello, IT mm. Ja! Okay. Yeah. Have you tried turning it off and on again? Och så lägger jag på. Ah, ja, så lägger han på. Och det och Alltså det alltså. Alltså, de frågar ju det. Här. Och det är många som inte försöker starta om det innan en de ringer. Och det är det jag menar, det, man känner bara, jag är inte dum i huvudet, men samtidigt förstår ni hur många som ringer där varje dag? Och så är problemet ofta att de inte har bara testat testa starta om det. Ja. ja, och uppdatera. Ja. Ja. Det, det roligaste som finns är när det gäller sånt. Min pappa är ju då tekniker. Och han kan ju väldigt mycket om sånt mm. Så då ringde han supporten När det håller på att krångla Och då Han la 50 degree På han som satt i supporten mm. Min farsa kunde ju väldigt, väldigt, väldigt Mycket mer än honom Så han, man, han hade på högtalare mm. Så För han tyckte att det var lika roligt som jag tyckte. Så han, när han frågar ut honom, han, har ni det? Här? Han bara, ja, ja, jag vet inte, jag måste kolla upp det. Så jag skakar på det ja, jag kopplar det vidare. <hör> jag vet inte, jag hörde han på sig hela tiden. Till slut fick vi äntligen, liksom så här, för att kortet... På stationen hade gått sönder Och det hade gått ett och ett halvt dygn Och de hade inte gjort något åt det och då var min pappa lite förbannad för att, ja, för att han, vi, liksom, vi, vi måste ju använda internet Vi måste göra det Vi har jobb, vi har skola mm. vi har liksom så. Vi... Martin måste spela Ja jag måste spela måste Och alla som, alla som lyssnar Jag som bor ut i skogen och vill ha fiber Tänk er en eh, internetsituation Jag har fem upp Och en halv ner <laughs> Gå in på bredbandskollen och kolla hur mycket ni har Och sen tyck synd om mig Jag ska ha 30 upp Eller ner Och 10 upp Jag har ungefär 12 ner Inte helt fel, vi klagar inte Jag har 120 ner ba, 20 och 20 upp Jag har 0,8 upp Jag ringer och frågar bara liksom, Är det inte lite segt? De bara, nej men det är inom våra gränser för 30-10 bredbandet ba, Jaha, vad är det lägsta då? Det är 12, 12 nerare och 1 upp är lägsta för 30-10 mm. Och vi ligger tydligen inom de gränserna Så jag bara Oh, ja, vad ska jag göra? Det jag kan inte uppga ner mer. Liksom, jag kan take my Money. Det går inte. Ja, jag kom på att jag bytte plats på upp och ner. Men i alla fall. Ja, nej, vi måste börja runda av här grabbar. Mm. Det, jag tycker det här är nice. Vi ska nog fan satsa på det här alltså. Och tre vännerna och töjen. Ja, kan satsa på fiber också. Ja, det vore någonting. Nej, eh, ni kan följa mig på Twitter. Jag går under konstanter där. Martin Ja, jag har ingen aning Vad jag heter på Twitter? Det kan vi säkert längre. Jag tror du heter Martin Eriksson 777. Ja, jag ja. tror det också. Ja. Mm, ja se på. Känns... Ni vet mer om min titel än jag, är. jag heter Filip Kalend Ni kan följa mig på Twitter. Jag heter Filip Kalender också. Ja, då... Victor se. Ja, mm. ja. Ni, kan kan in ni kan följa podden på Twitter också. Jag tror vi heter Tre och Tojen. Men man kan inte ha ö. Jag har blivit så jävla förbannad. Tojen! Tojen! Ah, det är med Tojen. Ja, nej, annars får Hörs vi oss och ses vi nästa vecka Ha det lite Rajtan, ta i tan